Első fejezet, mely böszöm belső monológiával indul, valamint megismerhetjük moly és cogi barátságát. Ez itt böszmerengi tőtöm, cimborái között röviden szólva csak böszöm, akinek a dolgozni vagy nem dolgozni kérdés kering folyton a fejében. Szabad óráiban amiből elég sokat biztosít magának. Ez embereng? onnan nem tud dülőre jutni ebben a kérdésben. Nemesi családból származó macska lévén a nem dolgozni válasz felelne meg legjobban neki. Az ám viszont olyan sik az ilyen kékvérű származással a vadászat, amit nyilvánvaló, hogy nem hagyhat abba. Haha. Csak hogy abban az esetben viszont, ha az elejtett állatokat, például az egereket a kis családjának a hordja, az már munkának számít. Mivel, hogy böszöm egy Kandúr természeténél fogva rémségesen untatják gyermekei és kis asszonykája. Dolgozni, vagy nem dolgozni. Ez itt a kérdés. Merengett, merengi ötöm, becézve csak böszöm. Egyértelmű, válaszolt magának. Nem. Csak is semmit tevés közben születhetnek meg a nagy ötletek és a nemes gondolatok. Mondta magának is, elégedetten elaludt. Előbb csak úgy szunyókált, maga aláhúzott lábakkal, majd felkereste a heverőjét, és néhány szokásos puhító gyúrás után megállapította, hogy ágya a régi. Mély álomba zuhant, aludt összegömbölyödve, azután kinyújtózkodva, majd azután anyat fekve. Hosszú idő után valami korranás félére ébredt. Gyorsan feltápászkodott, és egy darabig elmerengbe lógatta a fejét. A következő korranástól rájött, hogy bizonyára éhes. – Azonnal vadászni indulok, és egy tucat egeret fogok – gondolta meggondolatlanul. – Lassú, lábhoz! Szólította a vadász kígyóját. Nem, nem, nem, nem, hát mégis csak szégyen, Vadászni csak úri passzióból szokás. Ha éhes vagy, mogyogta magának böszöm, Egyél az ebédlőben. Tett néhány lépést a tányérja felé. – Morgolódott. – Hát itt csak maradék van. Rossz a füleit, nagy büszkén kisétált az ajtón. Bekukantott a szomszédba, ahol asszonya rézi gondozta a kölykeit. Na hát, messze nem ment oda hozzájuk, csak úgy messziről nézegette őket. Na de nézzük csak, hogy mi történik ott, ahova láthatólag tereferélni indult. Cogi, az egér a tücsökréten bujkált. Alig találtalak meg, röppentem oda hozzá nagy örömmel. Veszélymentes rejtőzködést kívánok. Ja, hát, na igen, még be sem mutatkoztam nektek, kedves olvasók. Én vagyok Mój, a... Moi. Foglalkozásom, könyv moly, és egyben a mesélő is. Én mindenkit jobban meg tudok figyelni, mert szerény külsőm észrevehetetlenné tesz, és a rálátásom is igen jó a dolgokat illetően. Cogit egészen pici cincogó korától ismerem. Éppen egy antik szakács könyvlapjait eszegettem, amikor találkoztunk. Jókat kacaráztunk, miközben olvasni is megtanítottam. Most viszont a tücsökrét ellapult, amelyet nagy fák szegélyeztek, ahol voltak bokrok is, és az agyagos talaj miatt jók is pocsolyák, és természetesen mindenféle üregek, ahonnan most csuttogva cincogott felém. – Kellemes múj vitolást vitorlátást kívánok! – Vigyáznom kell, itt van Zordibál. Szerintem böszömet várja. Ahogy ismerem őket, hamarosan Mélabéla is itt lesz. Menjünk a remete hegyre. Ilyenkor az nyugis helynek számít. Jó, csak mutasd, merre biztonságos. El is indultunk kedvenc helyünkre. Előbb a csalitos felé kanyarodtunk, arra még izgalmasabb volt a burjánzás. A sűrű növényzet miatt egy egérnek gyakran kellett bokorra mászni, hogy tájékozódni tudjon. <gül> Na de ez az egér az én kis barátom volt, így aztán fentről segítettem neki. Így zajlottak közös sétáink, én beláttam az utat, cogi meg engem figyelt. Na ki is kötöttünk kedvencünk a lajhárfa törzsén él ahol Cogyi egyszer vész kiáratot furt magának minden esethőségre számítva. Hiába az ő élete már csak ilyen, de most eszébe se volt rettegni. <tos> Na, no, mesélj! szólt, és cinkos kis türelmetlenség csillant a szemében. Nagy újság van, böszöm tegnap már hajnalban útra kelt, és késő délután tért haza. De nem egyedül. Kivel? Kivel? Mondd már! Már két napja mondogatta Zordibál és Méla Béla cimboráinak, hogy rendelt magának egy vadászkígyót. Hát én azt gondoltam, hogy csak ugratja őket. Hát tudod, hogy nagyon élvezi, amikor ezek csodálatta hallgatják bármit is regél. Hát ezzel a vadász kígyóval tért haza. Miért a hátamat? Látszanak a borsok rajta? Tehogy, azt csak te érzed. Hát, hihetetlen! Valami kígyóiskolából iskolából való, amikor hazaért, rögtön neki állt vele gyakorolni. Lassú, dápos kösd meg, hozd ide! Van egy kosara, abban tartja. Lasszó? Az a neve? És, és, te, Még több a bosó a hátamon Mért? Nézem. Látod? Tehogy. Pedig ott vannak. Erre elkezdtem a talajt ellenőrizni. – Hát a borsókat, hát ha elgurultak. Cogi elkezdett nevetni, csak nevetett és még jobban nevetett, azután kacagott és kacagott. Én is elkezdtem kucogni, de azért közben a füléről a bajszára repültem, nehogy kacagós fülest kapjak. Valahogy aztán sikerült abba hagynunk, de amint a talajra pillantottam, megint kitört rajtunk a kacagás, és már a hasunkat fogtunk. A könnyünk folyt alhatáztunk, és a térdünket csapkodtuk. De ez, ez ennyire nem is vicces. Nyögtem ki valahogy és kacagtunk tovább, és tovább. Jó barátom, Cogi már el is felejtette a szót. <gül> Tudjátok, én még senkivel soha nem tudtam ilyen jókat nevetni. Cocgi bújja lyukba, zordibál és mél a béla közelednek. De nehogy röhög, kihallgatjuk, miről folyik a diszkúzus. Most én gyorsan fölvitorlázom arra a lajhárba ágra. Ne cincogj, nehogy észrevegyenek! Mila, Mila, elmélkedve kérdezte. Te Zordi, te elhiszed ezt a vadász kígyó mesét? Nem igen. Most akkor nem, vagy igen? Nem annyira, vágta rá Zordi. Minek után nem ő az első, aki ugratni szokott minket. Már Moinnak a zalai lajhár sem volt igaz. Nem, tátotta el a száját Méla Béla. Miért? Te láttál erre lajhárt? Nem tudhatom, hogy láttam-e, nem tudom, hogy milyen. M milyen? Hogy milyen, azt én nem tudom, de biztos, hogy nincs. Honnan tudod? Mert nem láttam soha! Ordított Zordibál. Jó, jó, jó, jó, nyugodj meg, nyugodj meg. Már messze jártak, amikor szóltam Coginak, hogy előbújhat. Na, hallottad őket? kérdeztem tőle. Hallottam? mondta, és már... Ismét a nevetés kerülgette, és, és csak nevettünk is, nevettünk is, nevettünk.